Hallå och välkomna till Radio Escape Er spirituella frekvens in i fantasin Jag som pratar heter Danny Arling Och med mig har jag vår alldeles egna kärleksdoktor Pavo Hemmingsson men visst har ni mig här också så här i kärlekens tid och man ska mysa lite extra med varandra. Då vill jag gärna ha ett finger med i spelet. Hallå där Danny. Hallå på dig Pavo. och visst, jag håller med. Man vill alltid ha med ett finger när kärleken spirar för då kan den bara bli bättre. Mm. Och det här är ju tiden då man har kunnat komma varandra ännu närmare Man mm. har kunnat dela sin kärlek, dela ja. sin närhet och dela mm. på allt möjligt annat Och det är så, så myspis att jag, oh, jag får härliga rysningar Mm, ja, fjärilarna de, de bara skuttar vilt inom inombords och ja, det bubblar sån här härlig värme inombords mm. i den här tiden när man har sina nära och kära nära till hans och ja det, det bara... Är, är positivt och glädje och, och ömhet i omlopp, ja då, då är allt så underbart. Underbart är sannoliken ordet. Och det känns så härligt att spela in det här avsnittet när vi precis har haft Alla hjärtans dag. För finns det någon bättre dag egentligen? Det är ju då vi verkligen kan visa vår omsorg till varandra. Och mm. ja, jag ska väl erkänna att blommor är kanske inte... Kanske inte min grej när det är den här tiden. Jag, jag, är, jag är väldigt dålig på att köpa blommor men jag är desto bättre på att köpa choklad. Och det är ju i alla fall hälften av det som är traditionellt att ge sin älskade vid den här tiden. Ja de här godsakerna de kan man ju gärna få ta lite extra av vid den här tiden och verkligen njuta kroppsliggen också och bara ta i sig det här som är, ja, kanske inte det nyttigaste i världen, men men å så gott, det kan man väl få unna sig vid, vid sådana speciella tillfällen. Så jag förstår att det, det gärna kommer fram lite, lite choklad i, i omlopp här. Det ska ju ha en, en, en viss inverkan på kärlekslivet också så det är ju definitivt rätt gåva att ge. Ja, definitivt och... Vid den här tiden när man sitter där och myser med sin älskade och bara mm. har det riktigt gott då passar det ju riktigt bra att ha en sån här mys-pysig liten kärleksfilm som kan ägga sinnet, pocka på fantasin och få kärleken att spira. Så då är bara min fråga varför vi tittade på den här filmen egentligen för jag kan ju inte påstå att den bidrog till min stämning. Nej, det kan man väl inte heller påstå men det har ju blivit lite vår grej det här med skitfilmer på, på alla hjärtans dag som kanske inte riktigt har det här traditionella hjärteknäppandet utan som ja, går en liten annan väg och det har ju verkligen den här filmen gjort och... Ja, den ska ju handla åtminstone delvis om, om kärlek, relationer och, och sådant trevligt. Men ja, det är ju i en tappning som jag mest framkallar kvällningar om man ska vara riktigt ärlig. Ja... Jag menar, förra året så tittade vi på 50 Shades of Grey och det var ju en upplevelse som vi sen ska glömma på många sätt och vis. Och jag tänkte, mm. kan vi överträffa det? Kan vi titta på någonting som känns konstigare och mer fel? Och tänkte, kunde vi på många sätt och vis? Jag trodde inte det var möjligt, men, men man lyckas glida in under den ribban och hitta en helt ny sunkighetsnivå. Och det känns ju så fel med tanke på vilka som är involverade, med tanke på vilket ämne som behandlas och med tanke på hur många Ja, komiska möjligheter som det här ämnet faktiskt har. För det är inte bara kärlek vi har tittat på, det är hela självhjälpsrörelsen, det är hela gururörelsen, det är hela finna själv självrörelsen. Alltså, det finns så mycket här som man kan både kärleksfullt skämta med och direkt göra parodi och håna. Och ett var, det hade jag verkligen sett fram emot. Det hade kunnat bli. Så roligt med lite fingertoppskänsla, lite sinne för humor och att kunna berätta ett skämt på ett bra sätt. Men vad hände? Det blev ganska groteskt. Ja, jag vet inte hur man, hur man ska säga det här, men alltså... Ja, det, det finns möjligheter här. Man hade kunnat göra det hela... Riktigt snitsigt, roligt, underfundigt. Men det var man inte intresserad av här. Man vill gå rakt på sak och verkligen slå slag efter slag efter slag under bältet. För att sedan ja kontra med lite kiss och bajshumor. Det går ju alltid hem och det är ju någonting som alla kan uppskatta, eller hur? ja, du, Jag ska vara helt ärlig och säga att det kan göras väldigt kul. Det kan bli väldigt underhållande. Allt handlar om kontexten, allt handlar om hur man lägger upp det och allt handlar om, ja, fingertoppskänslan som nämnt. Vet man vad man håller på med kan man skämta om, ja, allt och få det att bli riktigt snyggt. Men vill man bara vara plump och bara ha billiga poänger och bara satsa på minsta gemensamma nämnare ja då kan man ju få allting att passa in komedi. Frågan är bara var hamnar slutresultatet någonstans? Och jag skulle väl inte vilja påstå att det hamnade särskilt högt i förhållande till den här filmen. Mm, nej, verkligen inte. Man har... Eh inte bemödat sig på något vis med humorn i den här filmen. Det är bara en återupprepning av samma sak hela, hela tiden. Ett bara lösryckt skämt eller referens som sedan bara hamras in från början till slut i filmen. Man ger inte upp det, det är precis som att de vet att det här inte är roligt. Men banna mig de ska göra det roligt bara genom att nöta ner publiken så att de slutligen bara måste skratta, för annars så, så kommer man inte vidare helt enkelt. Så att det, man bara vill få skratt från, från tittarna. Det, det, det känns lite så om man, man försöker ju inte baka in skämten direkt i en helhet i narrativet eh, bygga det på karaktärerna direkt heller utan det, det är bara blaj helt opassande saker som bara ska trycka in för chockvärde eller för eh, Ja jag vet inte egentligen varför man vill göra det här men det, det är tydligen manusförfattarnas eh, eh, roligaste sak de vet och, och verkligen ta och dra snoppskämt dagarna i ända så eh, ja, jag är glad att de inte är i eh, min bekantskapsgräts i alla fall. Ja, jag, jag kan väl säga att jag känner likadant Kanske inte så mycket för snoppskämten För de kan jag leva med Utan det är det usla författandet som jag inte står ut med Här, åh oh, jösses Nej, det, det känns verkligen som man inte riktigt har vetat Riktigt vad man vill åstadkomma För det är typ fem olika sorters komedier Intryckta i en Och det, det blir aldrig bra när man blandar stilar på det här sättet Jag menar de går från ordvitshumor till bizarr humor till helt vansinnig humor till, ja, nästan iakttagelsehumor. Att så här är livet, det här är människor och så här fungerar människor tillsammans. Och ja, jag kan säga att man kan blanda två eller tre kanske på sin höjd om man har en riktigt bra story och verkligen har tänkt igenom hur allt ska sitta ihop, men... Jag kan inte påstå att de har gjort det här- utan man har istället staplat skämt ovanpå varandra- och så har man tryckt ihop alltihopa- och så har man kallat det för manus. Och, ja, jag vet inte vad du tycker- men det är inte vad jag kallar att sätta ihop en historia. Det, det kräver lite mer än så. Det kräver en hel del mer finess. Jag menar, sitta och skrika könsord och liknande. Det, det kan ju vem som helst göra. Ja, och det blir inte en bra film av det- så man måste ju tänka till lite grann. Och det är trevligt att de, de försöker ta sig an skämten från lite olika vinklar. Precis som du nämnde där. Det har jag faktiskt inte något problem med i den här filmen. Men när alla dessa stilar... Det, det baserar sig på en och samma grundskämt egentligen. Som de hela tiden går tillbaka till. Det är där jag har problemet. För det blir bara... Ältande av samma sak om och om igen. Och det tröttnar jag på omedelbart. Och ja, man kommer aldrig ifrån det här. Det är väldigt sällan de tar sig anskämt från någon annan eh, synvinkel än den här grundvisen. Hur de eh, utformade hela. Och det, det, det blir så frustrerande. Och... Det urholkar filmen också för den här plumpa, enkla eh, skolgårdshumorn. Den kan fungera, eh, men då mer som ett upplättande element i en film. Att man kan fnissa till när det kommer utan förvarning en gång i en film eller två. Men när hela filmen är det här chockmomentet då... Då faller ju allt det som är speciellt med den här chocktaktiken. Då bara trubbas man av direkt och reagerar inte till slut. och ja, Det är väl det greppet som jag tycker att den här filmen har fallit på. Ja, jag kunde inte ha sagt det bättre själv och innan vi fortsätter att gå in på lite mer detalj varför vi inte tycker att det här manuset funkar och varför humorn inte funkar och en massa annat som vi verkligen ska dissekera idag så, så är det väl hög tid att vi avslöjar vad är det för någonting vi har tittat på egentligen? Jo du, vi har ju sett på The Love Guru från 2008 i regi av Marco Schnabel och med manus av Mike Myers och Graham Gordy. Och Mike Myers spelar ju givetvis huvudrollen i den här filmen mm. och den här skulle väl bli lite hans räddning efter The Cat in the Hat som inte blev jättebra mottagen och för de som har lyssnat på vårt avsnitt om den filmen så så har ni kanske en aning om varför som den inte är så där jättebra och, och ja, vi, um, vi vi hoppades väl lite på att Mike Myers skulle resa sig efter det där, men historien har ju visat sig att det, det pekade åt ett helt annat håll, han tog ut alla sina svängar, han gjorde den här filmen och Ja, det, det rämnade väl mer eller mindre hans karriär. Han är väl lite på väg tillbaka, vad jag har förstått. Men han har inte synts i rampljuset på samma sätt på åratal. Och det är väl i stort sett The Gurus tillsammans med The Cat in the Hats fel. Ja, det, det kan man inte klandra om världen för att uh, Mike Myers uh, föll ganska så rejält från höjden och rakt ner i, uh, i träsket. Ehm... Uh, han behövde nog lugna ner sig lite grann och, och samla tankarna sig själv och eh, hans syn på komedi tror jag. För eh, jag allt det vi, vi klagar på i The Cat in the Hat i stort sett när det gäller komik. Det är ju det som har utgjort basis för The Love Guru. Eh, det är ju i och för sig mer passande i en film som den här som inte är ämnad åt barn och familjer. Det här är mer av en, en ja, under citattecken vuxenfilm för lite mer mogna människor som kanske kan hantera det här lite bättre. Men ja. Men det är ändå de mer infantila delarna av vår mänskliga natur som man tar och vill lätta på här. Det är väldigt barnslig humor som drivs till sin extrema spets i The Love Guru. Och Ja, det verkar vara Mike Myers-grej. Han har gjort det likadant i Austin Powers med alla sex skämt och annat som först kom där. Det fungerade faktiskt där mycket på grund av att ja, det var inskrivet i handlingen. Det gjordes förståeligt med hjälp av karaktären. Han var ju ändå... Austin Powers, precis som han var den här eh, kärleksspionen så att säga. Och eh, den rollfiguren var ju ändå lätt att tycka om. Han var skärmig och, och godhjärtad på ett vis. Men ja, ska vi se till, till Love Guru så har de ju inte lyckats och återupprepa det framgångsreceptet. För de har... Totalt missat de basala elementen där att skriva in skämtet i historien, att få det att stämma med karaktären och att ja, karaktären ska vara relaterbar och någorlunda lätt att tycka om åtminstone. Där har man fallerat på, på samtliga punkter. Jo men om vi ska ta Austin Powers som exempel och jämföra med The Love Guru både för att det är Mike Myers i huvudrollerna i båda två men även för att de båda har en väldigt sexuell inriktning ser man på Austin Powers så förstår man varför han är i fokus därför han är ju agenten det är ju en agentfilm som man gör mer eller mindre en parodi på och slänger in den här sexgalna agenten som mer tänker på vad han vill göra i sänghalmen snarare än att få sitt jobb gjort och så vidare och där, där finns en viss charmig nördighet som man kan uppskatta han, han råkar ut för det ena och det andra han misslyckas, han lyckas han, han känns mänsklig på ett helt Annat sätt. Men hoppar vi till det, Lövguru, så är det ju lite annorlunda för att tekniskt sett ska ju inte gurun vara i huvudrollen. Det ska ju vara läromästaren som hjälper någon annan att hitta sin väg. Men i och med att det är Mike Myers som ska spela gurun så, så sätter de fokus på honom när han bara ska vara en spirituell ledare. Och visst, jag kan förstå idén med att göra en parodi på hela den här eh, genren. Alla de här självhjälpsböckerna, alla de här gurusen och all den här... Eh, Ja, väldigt speciella visdomen som sprids. Där finns mycket man kan göra skämt om. Men då skulle man ha gjort en skämtfilm om det och inte försökt blanda ihop det med att han ska hjälpa någon speciell. Därför då får ju fokus läggas på... Ja, personen som ska ha hjälp, inte personen som ska ge honom hjälp. Det, det blir en väldigt konstig imbalans där som jag inte riktigt fattar varför de har gjort. Eller jo, jag fattar precis varför de har gjort det, därför att det är Mike Myers i huvudrollen. Det är han som ska vara i fokus, även om han egentligen borde vara en sekundär karaktär. Men ja, det, det här är ju ett fundamentalt misstag. Det har inte så mycket med ämnet att göra egentligen, även om det blir... Väldigt smaklöst på många ställen. Men det, det är en helt annan fråga. Det, det känns som att man har fokuserat manuset helt fel här. Den som egentligen ska vara hjälten för historien. Han får sitta i baksätet. Mm, ja, det, det är ju för sig sant. Att eh, det, det är sån fokus på Mike Myers i den här filmen. Att allt annat... Det blir bara det blir skuggfigurer, det, kvisita, det Det syns knappt i den här filmen. För all speltid ska gå till gurun här. Och hans upptåg. Eller ja, snarare sexuella kommentarer och, och annat. Så ja, det, jag ser inte det som helt... Konstigt att man fokuserar helt och hållet på på Gurun i och för sig här och eh, ser saker från hans perspektiv istället för det blir det ju verkligen, det är ju eh, Guruns film och man får följa det här självhjälpscirkeln från hans perspektiv och det hade man kunnat göra någonting med definitivt men det gör man ju inte utan alla skämt som bottnar i den här spirituella världen, det är sökandet efter frid och, och sådant, det, det finns ju knappt här utan det, är, det blir bara lösrykt istället och... Ja, den här sedvanliga Mike myers humor som eh, har, har blivit ett, ett trademark i sig här. Så, ja nej, det, det blir så, så bizarrt här. För de gör ingenting med filmen eller karaktären- men där det finns eh, möjligheter- där det finns någon form av karaktärutveckling- eh, chans att ändra fokus lite grann på filmen och se saker från en annan sida. Det, det hoppar man också bort. För det, det finns gott om möjligheter bland de omgivande rollfigurerna här också att bygga upp någonting och göra ett ett skämt som faktiskt står sig och som kan utvecklas beroende på, på situationen som de befinner sig i och den vägen som de tar och resan de gör tillsammans. Men ja, så långt kommer filmen inte heller utan det, det bara står still och trampar hela tiden och med guruns ständiga, ständiga fokus på genitalier och kroppsvätskor och annat. Jo men problemet är som jag ser det att man har inte gjort den här filmen som sin egen historia utan man har gjort den här filmen för att ge Mike Myers en chans att flippa loss. Och missförstår mig rätt, Mike Myers kan vara oerhört rolig och jag misstänker att en, en hel del här är väldigt spontant. Det känns väldigt spontant. Jag, jag misstänker att han har gett sig själv fria tyglar för att han ska kunna... Göra någonting unikt just i den stunden och det är imponerande på många sätt och vis men man behöver ändå en stadig stumma att luta sånt där improviserande på för att det ska ju faktiskt berättas en historia här, det ska ju faktiskt åstadkommas någonting, vi ska gå från punkt A till punkt B och till C och så vidare tills vi har kommit igenom hela alfabetet och när det känns som att han hoppar runt lite mellan bokstäverna som man vill då blir man förvirrad, irriterad och ganska trött också det, det finns en story här det gör det, det finns en handling det finns en idé, det finns en tanke, det finns ett, ja, ett engagemang får man väl ändå säga, men allt det, det det sätts liksom i skymundan för att Mike Myers ska kunna spela pajas och mm. Så mycket kul som han kan åstadkomma så är det inte tillräckligt för att bära filmen. Men precis som du sa, mycket av det som vi ser i Love Guru, det fanns i Austin Powers och fungerade riktigt bra där. Men då fanns ju också den stadiga grunden som han var tvungen att agera inom. Här har han inga gränser, han kan göra precis vad han vill och det gör också att allting blir sanslöst ofokuserat och sanslöst ointressant och det är därför som komedin far iväg åt alla håll och kanter för att det har blivit vad han har känt varit rätt i sekunden det gör ingenting om det inte går i, i linje med hela filmen problemet är bara att när man sen ska klippa ihop det så blir det många trådar och många snurningar och en hel del återvändsgränder som inte leder någonstans och det det är så frustrerande i en sån här film. För man sitter ju ändå och vill ta del av historien. Vill man skratta på vägen? Definitivt ja. Det är en komedi trots allt. Men det är fortfarande en historia. Och det känns inte. Mm, nej, nej, precis. Det, det är en historia där historien har helt gått förlorad. De, de börjar att presentera någonting som uh, verkar vara en, en berättelse. Men... ja. Nej, Filmen verkar väldigt snabbt glömma bort vad berättelsen var och efter en 20 minuter eller någonting så, åh oh ja just det vi hade någonting vi skulle berätta här också, då tar vi ett snabbt steg fram i handlingen och sen så fastnar den igen och sen så går det lite som här, det är en alzheimer film här som hela tiden glömmer bort sig själv och vad den egentligen håller på med. Så det är väldigt frustrerande eller det borde vara det men man blir ganska likgiltig väldigt snabbt och till slut är allt form av, av känsloliv som man har inom inombords så länge filmen går för jag, jag orkar inte bry mig helt enkelt. Nej, och det här är väl den största skillnaden till The Cat in the Hat. Därför att där blir man så oerhört frustrerad, särskilt om man tycker om barnböckerna sedan barnsben och mm. blir förbannad över att de har besudlat det här minnet på det här sättet. I The Love Guru så... Ja då gör de ju sin egen grej och är ju med att man knappt får något emotionellt engagemang till filmen eller historien så ja då är man ganska apatisk till den. Och det gör ju att man blir inte lika upprörd över den här som man blir över The Cat in the Hat. Jag, jag misstänker att ingen av oss har suttit och skrikit åt tvn så som vi gjorde när vi såg The Cat in the Hat utan det är mer likgiltigt suckande av olika slag och det säger en hel del samtidigt vill jag skjuta in trots att vi är så negativa att det finns mycket potential här och det finns faktiskt en del skämt som fungerar det är bara det att de är Väldigt ensamma där de sitter För de är omgivna av väldigt mycket skit Som gör att de i princip Försvinner Men när man ser någon av dem sticker ut Så tänker man, åh här är ju ett litet bevis För vad den här filmen hade kunnat vara åh, varför, varför fokuserar de inte på dig Lille vän, varför tog de allt det här skräpet Runt omkring, men ja jo Det var väl bara så Det blev helt enkelt och... Ja, det är väl hög tid att vi, vi faktiskt avslöjar. Vad va är det egentligen The Love Guru handlar om? Jo, hockeylaget Toronto Maple Leafs har tagit sig till NHL-finalen- där de hoppas kunna bryta sin tragiska förlustsvit- och kamma hem Stanley Cup-pokalen- efter årtionden av misslyckade försök. Deras stjärnspelare Darren Roanoke- är en inte i form för att leda sitt lag till seger- efter att ha lämnat sin fru har hon påbörjat en relation med motståndarlagets målvakt och detta har drivit Roanoke till en mental kollaps. För att säkra finalsegern behöver The Maple Leaves återförena Roanoke med sin fru och det vänder sig till världens andra bästa andliga vägledare, Guru Pitka. Han har levt... I den ständiga skuggan av Deepak Chopra och ser det här uppdraget som sin chans att slå sig fram och erövra tronen från sin spirituella ärkereval. Pitka har både ett och annat att bevisa för sig själv men hans ständiga jakt efter bekräftelse från omvärlden kan bli det som hindrar honom från att uppfylla sitt kall som guru. Medan han tar sig an den mentalt instabila hockeyspelaren och visar honom vägen mot själslig frid uppenbarar sig ett vägskäl för Guru Pitka där han måste bestämma vilken typ av människa han själv vill vara. Och jag vet inte vad du tycker men hade vi fått se den här filmen hade det ju kunnat bli lite små intressant faktiskt. För så som vi lägger upp historien här som den faktiskt är så låter det intressant. Och hade det lagts upp i den här ordningen så hade filmen kunnat bli intressant. Men vi börjar med Pitka. Vi är hos Pitka och så blir det Maple leaves liten sån här sidogrej som man slänger in där för att, ja just det, vi skulle ju ha en handling här också. Vi skulle ju ha en anledning till att Pitka ska, ska göra någonting så att han kan bli den här äh, stor gurun. Där han kan bli den största och bästa och så vidare. Men som sagt, det, det är nästan en, en tanke i efterhand. Det är när Mike Myers har spelat in en hel del av sina tramscenor där han skuttar runt framför kameran och åker på sin radiostyrda lilla matta där som i och för sig är ganska gullig när han kommer kryssande. Men i, i det långa loppet så, så är det ganska menlöst. Det är kul i fem sekunder, sen, sen är det gjort. Och det är ändå ett av de skämten som de en envisas med att ha med om och om igen. Därför att det är, det är väl roligt att han åker runt på en liten matta med hjul på. Skratta nu! Sk skratta! Sk skratta! Och det är lite så desperat som den här filmen känns tyvärr. Ja, ja jag förstår alltså inte hur de hur tänker här. För tar man bara inledningssekvensen eller titelsekvensen i The Love Guru så presenteras ja hela basen för filmen, vad man tänker och arbetar med framöver där presenteras alla skämt eh, de olika formerna som man eh, jobbar vidare på och, eh, ja, det, det kommer man alltså att fortsätta att se om och om, om igen under resten av filmen så eh, man behöver bara se titelsekvensen så har man The Love Guru ganska klart för sig som en, en komedi vad det hela handlar om och ja så har vi ju ändå en hel film kvar här och ja där eh, blir det alltså bara samma sak om och om igen i och för sig med vissa eh, steg framåt för eh, som vi berättar precis så finns det ju en handling begravd här långt bakom eh, Guru Pitka att det, det är någonting som Faktiskt har ett, ett narrativ men det, det bleknar alltså i jämförelse för i tid och otid så måste de här standardskämten tas fram och återupprepas för gud nåde om publiken skulle jag börjar intressera sig för vad som faktiskt händer i filmen och det, det, det vore ju synd och skam. De måste ju få skratta lite grann. Det, det kan inte bli en, ett, ett drama här helt plötsligt. Så därför måste det de fram med, med släggan och bara hamras vidare på de här utnötta skämten om och om igen. Och ja... Det får man alltså stå ut med om man ska överleva The Love Guru. För det, den ändrar sig inte hur gärna man än vill. Det, det blir ett riktigt, riktigt slag under bältet som kommer att ömma jag har lång tid efter att man har sett den filmen tror jag. Ja, både ömma och svida och lämna en hel del kusliga märken efter sig som man kanske ska låta en doktor titta på. Men... Det är ju den här filmen i ett nötskal. Den, den kastar sig fram och tillbaka, den vet inte riktigt vad den vill, den vill allt men den har svårt att fokusera. Det, det, det är precis som att den har viss ja, uppmärksamhetssvårighet om vi säger så och det är ju en, en ren katastrof därför att även om man kan tillåta sig i en film att man... Att man vandra runt lite grann, att man ska ut på en resa det kan vara en stor del av poängen att man inte riktigt vet vart man är på väg för all del det här är inte den typen av historia för ser man till det som finns här så är den en väldigt, väldigt enkel historia egentligen och jag förstår varför de har valt den för att ge mer möjlighet till de som är med, främst Mike Myers- att få vara roliga. Men å andra sidan så måste det finnas lite komik där också- för att det faktiskt ska vara roligt. Men ja, nej, den lägsta gemensamma nämnaren som sagt. Mm, ja, men visst. Och det, ja, det är en, en väldigt simpel historia- men det behöver inte vara någonting invecklat- speciellt inte i den här typen av film för Jössenamn. Eh, det kan bara vara till filmens fördel i vissa fall också- och hålla själva berättelsen på en enkel, eh, rak nivå- och sedan låta... Ja, kumiken var det som ger den extra flärden åt det hela- som får det hela att växa till eh, ytterligare. Att man under den här ja, enkelspåriga eh, resan får... Eh, Ja, märkliga situationer som, som uppstår och där karaktärerna verkligen får chans att, att visa eh, vad de kan ur, ur komisk synpunkt och ja, att de, de får lite lekstuga under vägen och ja, lekstuga har det ju verkligen blivit här men det är ju eh, totalt eh, lösryckt från själva handlingen och eh, det är ju enbart eh, fokuserat på Mike Myers och ingenting annat. Alla andra karaktärer här, de får verkligen stå i skuggan här och göra sina, ja, eh, sin scen eller två eller... Eh, bara för att ja, där ska ju vara någon annan som får vara med och, och göra någonting. Så att de, de får små scener lite här och där. Men sedan ska det ju genast gå över till att bli Mike Myers-scen också. Eh, för han ska alltid ha, ha sista ordet vad som än gäller. Och eh, ja, det, det är märkligt det där. Speciellt när det är en person som eh, Mike Myers som skriver eh, huvudrollen åt eh, Mike Myers. Att eh, det blir Mike Myers som står lite i, i framkant här. Jo, men han har skrivit en film där han ska få leva rövare. Alla mm. andra är bara där för att de måste vara där. Och att kalla de andra rollfigurerna i den här filmen för tvådimensionella, det är... Det är att vara lite för generös för jag tycker att de inte når längre än en dimension faktiskt. Det är så typ det bara kan bli. Tänker man sig en rollfigur av en viss typ då kan jag garantera att det är exakt så som den är i den här filmen. Sporttokiga figurer, de är exakt så sporttokiga som man kan föreställa sig. De sexgalna figurerna, ja de är exakt så sex galna som du kan tänka dig. Du har sett alla de här rollfigurerna förut, det är bara att man har samlat in dem här och slängt in dem i filmen därför att på något sätt har man trott att ett överdrivet karaktärsdrag det är detsamma som att ha karaktär. Ty tyvärr är det inte så det funkar och hade det varit en intressantare historia som hade berättats på ett bättre sätt med bättre rollfigurer i fokus då hade jag kunnat ursäkta alla stereotyper i den här filmen. För jag, jag förstår, det är ett verktyg man kan använda för att lyfta fram en historia, för att göra den extra tydlig och så vidare. Men då måste man också lägga fokus där det behövs. Här, här känns det mer som att vi behöver människor, vi slänger in alla de här. De kan alltid ge någon kommentar till Pitka som han sen måste svara på. Och det blir väl roligt. Och svaret är tyvärr nej. Så... Vår rollfigurslista till den här filmen är extremt kort därför att där är nästan inga vi kan prata om utan att det bara blir att man räknar upp vad det är för ensidigt karaktärsdrag som den här rollfiguren har och sen är vi färdiga med den. D där är inte mer att säga och det känns ganska meningslöst i längden. Men om vi ska prata om någon som tyvärr inte heller känns tredimensionell det är ju Mike Myers som guru Pitka här och... Ja, vad ska man säga egentligen mer än att det här måste ha varit Majers drömroll? Att få göra vad han vill, hur han vill, hur snuskig han vill, ha hur många antydningar och allt möjligt annat han vill. Och på något sätt trodde han att det här, det här kommer massorna att bara avguda. Mm. Ja, dessutom så får han göra en film där hans älsklingslag i NHL spelar en viss roll också här. Så han kombinerar sin låga humor med sitt extrema hockeyintresse och här har vi The Love Guru. Det, det är bara... Mike Myers om. Ja, nu ska jag göra någonting som jag tycker är skitroligt. Vad tycker jag är roligt? Jag tycker hockey är roligt och sen så tycker jag att sex är roliga. Så blandar vi ihop det lite grann och ja, det, det blir en röra av det hela. Men eh, Mike Myers är här och eh, vi tillåts inte att glömma att han är där för han är där hela tiden. Um, ja, det, det finns. Ett visst mått av karaktär ändå i, i Guru Pitka, det, det kan man väl inte förneka. Han är ett stackart ensamt barn som har växt upp i, i Indien och tränas och bli en, en riktig guru. Men han har hela tiden haft den här osäkerheten inom bord och hela tiden sökt bekräftelse utifrån utan och bejaka sig själv, finna sig själv och vara säker i sig själv och älska sig själv så det är, det är hans osäkerhet som driver honom framåt och det får man ju verkligen ta fasta på i den här filmen utöver det så vet jag inte om jag, jag fann några direkta karaktärsdrag hos Guru Pitka här faktiskt Nej, alltså han har en ytterst liten karaktärskurva som man ska gå igenom där han har en liten utveckling men till och med den är stoppad i, i baksätet, den är inte ens i fokus, man tar fram den ganska tidigt i filmen för att säga att han har något att bevisa, inte bara för världen utan för sig själv och mm. det är någonting som den här filmen ska gå åt att, att åstadkomma sen glömmer vi bort det lite grann för då blir fokuset på att tramsa runt och att flörta och dra sexskämt och allt möjligt annat mycket viktigare och sen kommer man på det lite på slutet att ja just det vi kanske får ha ett par moralkakor instoppade här och så oj nu, nu fick han en insikt och oj det, det är inte alls för att det är tio minuter tills filmen tar slut att det här dyker upp. Det har inte med det att göra alls. Nej, nej, nej. Absolut inte. Och det gör att jag... Jag kan inte tycka om Guru Pitka essentiellt skulle det här kunna vara en riktigt rolig rollfigur och faktum är att Mike Myers hade kunnat göra den här väldigt rolig också men han skulle inte ha skrivit den och man skulle haft en regissör som hade ett lite hårdare strypkoppel om halsen på honom som mm. gav honom möjligheten att improvisera absolut men ändå var väldigt fokuserad på att vi ska berätta den här historien, vi ska få fram den här, det är på den som vi ska sätta skämten, det är, det är det som händer i handlingen som ska vara orsaken till att humorn är kul. Men det, det har man helt glömt bort. Och man slänger in referenser, man slänger in trams, man slänger in ja, en hel del underbältet humor. Och vet du vad, för någon som kan uppskatta fräckisar så känns det väldigt absurt att säga att det är väldigt lite av sexskämten här som jag tycker är underhållande bara därför att man fäster dem inte i någonting intressant. Det är bara lösryckta sexskämt som är på samma nivå som att skrika könsord. Det, det är chockvärde ingenting annat och det mm för mig känns ganska meningslöst för det krävs ingen talang att göra det. Och Mike Myers, han har ju talang faktiskt. Och visst, det här kanske var hans drömprojekt. Det är kanske därför som han har gjort den. Men en sån här film gör man när man precis har gjort någonting som har blivit en en braksuccé där, för att då, då är publiken mycket mer förlåtande om det visar sig att det där, det där projektet inte ledde någonstans eller det blev inte så bra eller så vidare. Det inte någonting man gör när man precis har haft en katastroffilm och kanske borde hitta någonting som får en att lyfta lite grann igen hos folk. Nej, man, man ska nog planera det där väldigt, väldigt försiktigt. Och det känns som att Mike Myers, han, han kände sig okrossbar helt enkelt. Det här var en garanterad succé. Och tyvärr, det, det var det ju inte. Och ja, historien har ju avslöjat resten. Mm, absolut. Ja, absolut. Och... Det har åtminstone bekräftat att Mike Myers aldrig borde få lov att sätta sig ner och plita ner manus i framtiden i alla fall för där har vi nog den största boven i dramat här det är, det är själva manuset hur filmen är strukturerad och, ja, eller hur filmen inte är strukturerad för det finns ingen struktur här. Så ja, om det bara hade varit någon annan som utarbetat manuset här så hade Mike Myers säkerligen kunnat göra någonting väldigt roligt av det hela. Han har åtminstone ett visst mått av talang när det gäller komedi. Han kan prestera men han behöver nog som du säger ett, ett strykoppel på sig. Någon som har... Väldigt sträng hand med honom vad han tillåts göra och vad han inte tillåts göra. Någon som vet vad som är roligt. För eh, det blir inte mycket roligt här. Jag, eh, jag finner ingen scen här som jag varken log fnissade eller skrattade åt. Det, det, det blir så tomt faktiskt. Och, och Guru Pitka är en, en väldigt tom figur. Väldigt tragisk. Figur egentligen. Det är nästan som man tycker synd om den här trasiga personen. Och... Men bara nästan. För han är så fruktansvärt enerverande och påträngande och äcklig. Att man drivs bort från honom och därmed filmen. Mer och mer ju längre filmen går. Och ja, när det, då tiden är kommen för Guru Pitka att ja, kanske vända på steken och, och få sin uppenbarelse och visa vad han går för. Så eh, bryr jag mig inte för fem jämrans faktiskt. Nej men det kunde ju ha blivit någonting som hade fått den här filmen att nå en helt ny nivå. Att man först hade stiftat bekantskap med det här ytterligaste. Trött som Pitska har byggt upp att han är den här skärmiga hoppar runt killen som verkar ha alla svaren och vet allting. Och sen helt plötsligt hade det avslöjats att han, han kände sig väldigt liten. Det är en väldigt ytlig person när han har skapat för att ha när han står på scen eller när han står framför kamerorna. Och därefter så hade vi bara stiftat bekantskap med den riktiga Pitka och kunnat ta del av hans liv så som det är bakom scenen. Mm. Vet du vad? Då hade det kunnat bli sanslöst intressant och underhållande. Men nej, den här väldigt ytliga personen, det, det är han. Så, så är det bara. De har inte bemördat sig att göra så mycket mer. Och det gör ju också att filmen blir ytlig, tunn och väldigt, väldigt tråkig. Och det känns så synd. Så att Även om jag vet att Majos, han har talang. Han kan göra komedi. Han ska inte skriva den. Han ska inte ha alldeles för mycket frihet. Så nej, jag kan inte säga något annat än att jag förstår varför hans karriär efter det här. Det är... Det är uselt på många sätt och vis. De små ögonblick där det lyser igenom att det här hade kunnat bli riktigt underhållande är alldeles för få. Det är alldeles för gläst mellan dem. Och ja, det, det är ingenting som överhuvudtaget skulle kunna rädda den här filmen. Det är en katastrof på manusfronten. Den är en katastrof på skådespelerifronten när det kommer till Myers. Och eftersom att man har byggt alltihop på att hänga på honom så är det ju kört. Ja, det, det, det finns inget hopp där eh, med, med tanke på det. Alltså. att det, det, det var dömt att misslyckas. Och, eh, det, det kändes som att det, det var dags för eh, Mike Myers att, att kliva ner från sin häst. Och eh, bara få fötterna på jorden lite grann igen. Och, eh, jag hoppas att han, han kan komma tillbaka och, och visa vad han går för igen. Men eh, jag tror de här åren av frånvaro har... Har gjort honom en del nytta faktiskt. Ja åtminstone har han kanske kunnat skaka av sig lite dåliga vanor. Men vi vet inte. Vi har inte sett honom på länge. Men kommer han tillbaka så ska jag åtminstone ge honom en chans. Jag tycker att han har tidsmässigt zonat det här brottet som är The Love Guru nu. Det, det är tid för honom att få komma tillbaka. Men ska vi vara helt ärliga. Här var han inte i sitt SE utan han, han gjorde bort sig verkligen. Men om vi ska nämna en annan rollfigur lite i... Ja, I farten får man väl säga. Så har vi ju Darren Rowan Roanoke som... Ja, egentligen är fokuset för historien. För det är ju hans kärleksliv som de ska lappa ihop. Men han sitter där tryckt i baksätet med alla andra och är inte så viktig. Ja, filmen verkar inte tycka det åtminstone. Jag tycker att det är skandalöst att han har hamnat så långt bak men... Jag skulle inte vilja påstå att um, Romani Malko som spelar den här rollen är fullt så skärmig att han hade kunnat konkurrera med Majos och de hade kunnat ha den vassa dialogen som hade kunnat göra den här filmen intressant. Han, han känns lite för stereotyp, han känns lite för platt han känns lite för ointressant. Men det här är ju ändå kan som har en hyfsad väg att gå som har en hyfsad utveckling att genomföra och som de verkligen får kämpa för att lyckas nå fram med och hade det varit mer i fokus med den här killen så, så hade nog filmen kunnat må mycket bättre än vad den gör men i och med att han är stoppad i baksätet i och med att det har ingen fokus överhuvudtaget ja, då, då är det ju meningslöst även om det är viktigt Mm, ja, det är lite synd och skam för ja, även om Romany kanske inte har karisma varon eller ja, den komiska talangen för att konkurrera med Mike Myers här så är ju ändå Darren Rowan och den, den mest intressanta karaktären i filmen. Det, där finns det i alla fall någonting att ta på, någonting intressant. Här har vi ju en, en hockeyspelare som har helt gått i spillror på grund av relationsproblemen där och som dessutom lider av extrema problem med sin moder som han inte riktigt vill, vill erkänna som spär på det hela ytterligare här. Han har mycket som inte har blivit sagt i sina förhållanden- och därför har det blivit som det har blivit. Alltså, där där finns det ju spännande scener- och så fort Darren Rowan nog trädde fram lite mer- och hans historia berättas- så blir det ju hela nästan till en film i alla fall. Där finns intressanta aspekter, finns- givande scener ibland också scenerna med, med mamman där är eh, bland det, det bästa i, i hela filmen faktiskt där, där, där, där finns det lite svung, det, det händer någonting och filmen förs framåt det är helt makabert att det, det inte finns mer sådant i den här filmen eh, Roanoke är definitivt eh, den bästa karaktären i filmen och ja, Romany Malko är väl den som gör nästan bäst ifrån sig i den här filmen också, trots att han inte får så mycket eh, plats egentligen för det här borde jag ha varit den andra huvudpersonen egentligen men han får så pass lite speltid att eh, ja, man, man mer kan kalla honom för en bifigur och det är också någonting som riktigt, riktigt skadar filmen här att det som filmen egentligen centrerar kring det huvudproblemet där det, det chasas undan lite grann i, i skuggorna. Ja det gör det ju verkligen och jag skulle vilja säga att han, han är nog den av rollfigurerna som känns mest äkta och det är väl kanske lite problemet med honom också. Han känns som en hockeyspelare som de har tagit in för att vara skådespelare och han har kanske inte riktigt talangen för det. Men även med det sagt så, så tycker jag att det finns någonting här som känns lite intressant i alla fall vi kan se varför han är där vi kan förstå att han han är inte där för att han är någon stor talare eller för att han är karismatisk han är hockeyspelare det är det han ska göra och det är det som är det viktiga därför så är alla de andra elementen inte så viktiga så kan vi bara reparera hans liv så att han kan spela hockey då är allting bra igen jag hade kunnat ursäkta det det är en komedi trots allt men mm. Man ger honom inte det utrymmet. Man ger honom inte den chansen för Mike Myers behöver ja, mer utrymme. Och det gör ju att den här rollfiguren som kunnat göra så mycket för handlingen blir ganska så ointressant i längden. Och någonting annat som jag också vill slänga in lite sådär också på en höft är att... Eh, vi har ju Pitkas spirituella mentor här som har lärt honom allt han kan och... Det här är nog den rollfiguren som gör mest ont att ta upp därför att jag misstänkte att med, med tanke på hur galen Pitka är så måste ju hans mentor vara sju resor värre och det är han. Och det gör ont att den här rollen spelas av Ben Kingsley för jag gillar den här kan, Han kan göra extremt mycket bra och jag är chockad över att han har sänkt sig till den här nivån. Visst, han har spelat i många skitfilmer förutom den här, men det här måste ju ha varit ett lågvattenmärke som till och med han har känt av. Jag menar, vad heter hans rollfigur? Guru tugging my pudda. Och vill man ha... En summering av hela den här filmen så har vi ett litet träningsmoment i Guru Pitkas barndom eller ungdom där han ska stå inför alla de andra eleverna och de ska kämpa med varandra med moppar som de har doppat i Guruns piss. Där har vi nivån på The Love Guru. Ja, det... Det, det är ju för sig den absolut lägsta nivån i den här filmen. Men det, det är så långt ner man kan komma och ja, där blir man alltså riktigt, riktigt eklad. Jag vet inte, är det meningen att det överhuvudtaget ska vara roligt här eller de vill bara chockera vid den eh, punkten där. Men det är definitivt lågvattenmärket i filmen och. Eh, Ja, sedan håller Saver the Love Guru ganska konstant på, på den nivån efter det hela där. Och ja, jag håller med om att det, det, det är syndoskam och skam att se Ben Kingsley spela en roll som den här. Även om ja, han, han tillför lite liv i de få scenerna där han är med. Att eh, helt plötsligt är inte fokus på Guru Pitka längre. Utan då är det tagen Majpudda som eh, verkligen får... Eh, lite sentid och ja, Ben Kingsley gör väl ett, ett, ett bra jobb, hur jämranslöjlig och fånig den här karaktären än är. Så ja, det, det finns någonting där. Inte tillräckligt för att locka fram ett leende från min del, kanske, men eh, Ben Kingsley är i alla fall där och även om det, det är sorgligt att se honom där så. Ja, finns det betydligt värre saker i den här filmen? Ja, Ben Kingsley själv verkar ju ha kul och det är väl huvudsaken någonstans. Jag är bara emot att han är med på principiella skäl därför att jag tycker att det här är under hans värdighet. Och han har väl tyckt att jag var tusan, jag vill göra något kul, något annorlunda och här har jag en skelande guru som bara går runt och fnittrar och skrattar och har en massa udda saker att säga. Det, det var säkert jättekul att vara på plats, det var säkert jättekul framför kameran men framför tvn var det inte särskilt kul att upplevade. Det, det kan jag garantera. Och även om vi ska gå vidare därifrån så vill jag ändå slänga in att vi har ju väldigt många skådespelare som spelar sig själv och Ja, det är alltid intressant när en massa skådespelare dyker upp bara för att de ska dyka upp. Det säger en hel del om både filmen i sig och det säger en hel del om mentaliteten hos de som har skrivit och producerat den. Det, det är precis som att man försöker locka billiga poäng. Att vi har med alla de här skådespelarna. De gör ingenting men, men de är ju med. Ni vill väl se dem. Blink, blink. komma och köpa biljetter. Mm. Och det är riktigt, riktigt patetiskt. Men om vi tar avstamp från guru Tagin med och hoppar in i det visuella så har vi ju en scen som har med den här mentorn att göra som är en av de absolut gräsligaste förutom pissscenen. Och det är scenen där man ser barn Mike Myers komma och sitta framför honom därför att när jag såg den här scenen för första gången så såg jag det på en vanlig tv och då såg det helt okej okay ut. Nu har ju tekniken gått lite framåt. Nu har vi ju högupplösta tv-apparater som är betydligt mer skoningslösa när det gäller detaljer. Och helt plötsligt så såg man hur illa den här... Äh, ja, grönskärmen eller vad du tusan vi ska kalla det gjorde. Därför att de har tagit en... Ja, vad ska du föreställa? En 9-10-årig pojke och så har de manipulerat in Mike Myers huvud på den här. Och det ser vansinnigt groteskt ut mm, ja men det, det är ändå någonting som jag tyckte var någorlunda underhållande i den här filmen att eh, och, och få uppleva det här barnskroppen med, med Mike Myers ansikte eh där hade de i alla fall tänkt till och försökte göra någonting roligt. Eh, genomförandet är långt ifrån perfekt, det håller jag med om definitivt. Men eh, det är ändå en, en rolig grej där de försöker göra någonting i alla fall. och eh, Jag hade lite mer sådana scener hade jag faktiskt eh, uppskattat i den här eh, rollen. Jo, ja, men då hade det ju uppstått någon slags konsensus, det hade varit konsekvent. Nu testar man lite olika saker, man har med olika sorters komedi, man har med olika sorters effekter och det känns som, ja, pytt i panna. Man har tagit allt man har haft, hackat upp det och slängt in det och så var det funka bäst det kan. Och det gör att det är ja, det smakar konstigt när den där smaken helt plötsligt dyker upp och sedan känner man inte av den i resten av filmen. Hade det här varit ett av grundelementen som du hade byggt filmen på, absolut, det hade kunnat funka om inte annat som, ja, kuriosa värde. Som det är nu så känns det bara som någonting som är inpressat. De hade lika gärna kunnat göra det på ett helt annat sätt eller ha en barnskådespelare som bara var lite lik Mike Myers. Men nej, nu ska man ha det här processfotot på honom monterat över ungen och det, ja, det, ser, det ser vansinnigt dåligt ut. Förutom det så vet jag inte hur mycket specialeffekter här är att prata om egentligen, det är snarare hur man har arrangerat scener och hur man har lagt upp eh, ja, hur eh, vissa fysiska komedisekvenser ska se ut eller eh, bygga Guru Pitkas lilla ja, flygande matta bil eller vad vi ska kalla den som man far runt på både här och där. Jag skulle vilja säga att effektsmässigt så har man ändå satt ribban ganska högt. Men det är snarare för att man har väldigt mycket bra folk som desperat jobbar bakom kameran för att få saker att fungera. Men det är ju långt ifrån inte i närheten att rädda den här filmen. Det är ju bara att vissa av äm, rekvisiterna, miljöerna och äm, effekterna som man har slängt in, det, det är gjort av kompetenta människor. Ja det, det är bedrövligt egentligen att det, det, det finns kompetent folk här som, som faktiskt försöker rädda den här soppan. För alltså rent visuellt så är ju det här en absolut en, en, en godkänd film tycker jag på alla tekniska plan. Det är bra fot. Det är bra ljusättning, bra dekor. Det är bra kostymering. Eh, ja, allting tycker jag annars fungerar rent visuellt här. Ta bara Bollywood-sekvenserna i The Love Guru. De är mm. riktigt snyggt koreograferade, snyggt filmade, kompetent genomfört på alla sätt och vis här. Där är det är verkligen en fråga om någon sorts klass i den här filmen. Men det ska naturligtvis förstöras på en gång så snart det är genomfört. Men i de här strikta miljöerna där fungerar till och med Mike Myers i den här eh, filmen. När han eh, har en, en plan, någonting som måste genomföras där han inte har möjlighet att spinna loss, spinna ut. Utan det ska genomföras på ett speciellt vis. Då fungerar Mike Myers i The Love Guru. Eh, så snart Bollywood-sekvensen är över så är det samma skit som vanligt igen från hans sida. Så eh, det kan tala lite grann för, för vad som behövs göras när man arbetar med, med Mike Myers tror jag. Men alltså jag ser att det är riktigt imponerande med, med dansscenerna där även alltså, hockeyscenerna är snyggt plåtade och genomförda. Man följer hockeyns händelser på ett nära vis, det, det, det känns när man ser på hockeymatcherna där. och ja, jag tycker det, det fungerar riktigt föredömligt också. De har även gjort eh, riktigt snygga eh, trickfilmningar där på, på hockeyrinken som jag uppskattar väldigt mycket där också. Och nej alltså rent visuellt vad har man att klaga på här på det stora hela? Det är, det är verkligen en fråga om, om en kompetent film på, på det planet. Så eh, Ja, man, man suckar nästan när man ser eftertexterna och ser alla människor som har jobbat så hårt med det här vraket. Det är, jag tycker synd om dem. Jo, men de här Bollywood-sekvenserna som du tar upp, de bevisar ju egentligen det vi har sagt hela tiden. När Michael Myers måste hålla sig inom vissa ramar, när det finns vissa bestämda regler för hur någonting ska se ut för att man ska kunna se att det är det det ska föreställa då fungerar han alldeles utmärkt och med lite kompetent folk runt omkring som kan hjälpa honom så blir det riktigt bra och därför är de här scenorna några av de bästa i filmen. De räddar den inte överhuvudtaget, absolut inte därför att det är snarare ett, ett tillägg för att trycka lite på varifrån han har fått sina kunskaper och så vidare. Det är ju väldigt många indiska referenser i den här filmen. Men... Ja, filmen handlar ju ändå om den här historien och när historien inte funkar, när manuset inte funkar, när komiken inte funkar och när skådespeleriet inte funkar, då är ju det visuella bara snygg bakgrund. Det kan inte göra någonting. Så det spelar ingen roll att det är väldigt snyggt annars. Det spelar ingen roll att det är snygga dansnummer. Det spelar ingen roll att det är snyggt foto. Det spelar ingen roll att det är snygga och välkomponerade bilder och snyggt klippt och så vidare. Därför att innehållet som man har gjort vid och satt på alla de här fina bilderna det är skräp. Ja, nej, det, det, det spelar ju ingen roll eh, hur glimrande vacker förpackningen än är om innehållet bara smakar skit helt enkelt och det gör den ju i det här fallet så eh, ja även om jag kan uppskatta det visuella i den här filmen så är det ju som du säger också, ingenting som kan rädda The Love Guru utan den faller pladask i alla fall men det är ändå skönt att det finns vissa positiva aspekter i ett vrak som den här att man, man kan hålla fast vid, vid någonting åtminstone Ja, även om det inte är särskilt mycket tyvärr jag hade velat att det var mer jag ser som sagt och som jag har upprepat många gånger det som hade kunnat vara jag ser potentialen jag ser vad som finns i den här essensen som hade kunnat göra en riktig höjdare film men man har inte fokuserat rätt och det spelar ingen roll hur snyggt det är en skit är alltid en skit och det spelar ingen roll hur mycket glitter du häller på den det, det är fortfarande en skit hur skimrande den än är Ja, det är bra sagt där den. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Det är verkligen en fråga om det i, i den här filmen. Och ja, Jag vet inte hur, hur mycket mer vi, vi kan säga om det visuella här nu för det, det har ju inte så mycket betydelse har vi konstaterat här nu. Det här eh, har havererat fullständigt. Och även om det glimrar på, på sina ställen rent filmtekniskt på den visuella fronten så, så har vi råkat ut för ett riktigt bottenupp här. Ja, och vi ska väl försöka ta oss tillbaka upp till ytan så vi får lite frisk luft. Men innan dess så... Så är det faktiskt dags att summera den här filmen och jag vet inte om resultatet kommer att bli så mycket annorlunda. Jag, jag har en, en viss känsla för vad du kommer att säga. Ja, det, vi har väl ventilerat det både länge och väl vid det här laget för eh, syftet med The Love Guru, det, det, det verkar ju vara visa världen att inte ge Mike Myers för mycket frihet. Efter succéerna med Austin Powers-filmerna så ser han ut att ha fått helt fria händer att utforma sin nästa film. Så länge som den följde lite i Austin Powers fotspår. Och ja, Hockey Toki Myers valde då att göra en film om sitt favoritlag. Och göra om den älskvärda Austin Powers till en ja, tragisk eh, sevdo-indisk pastiche. Och The Love Guru arbetar med den enkla devisen... Ja, om ett skämt inte är roligt den första gången så gör man om samma sak om och om igen i förhoppningen att ja, publiken kanske slutligen ska kapitulera. För det är bara samma sak som återupprepar sig här. Det är samma typ av underbältet humor som Myers lekte med i Austin Powers och som faktiskt fungerade någorlunda vid ett par tillfällen i de filmerna. Men... I The Love Guru fortsätter Kiss humor blandat med plumpa sex-skämt. Det är det enda som existerar här. Ja, förutom lite hockeysekvenser för den delen. För eh, Mike Myers tycker ju som sagt om hockey också. Eh, det, det som i Austin Powers blev så tröttsamt det drivs här till extrema nivåer. Och helt utan vare sig charm eller någon form av finess- men så såväl livlös som själlös huvudperson som egentligen kan beskrivas som filmens antagonist här. Då, då faller resten av filmen som inte handlar om, om könsorgan och chockerande äckelhumor. Aldrig någonsin dras man ur denna sörja. Det är lägsta möjliga nivå som gäller och när allt som man presenteras för är idisslade skämt. Och jag avskräder från Austin Power som inte platsade där så blir åtminstone inte jag benägen att, att dra på smilbanden. Men Ja, The Love Guru är ju annars en acceptabel film. Den är bra filmad. Och det finns ett par visuellt tilltalande sekvenser som jag uppskattade. Skådespelarna är ja, under omständigheterna helt okej okay omkring Myers. De vedervärdiga rollfigurerna som de porträtterar gör inte jobbet lätt för dem. Men de flesta kommer undan någorlunda med hedern i behåll i alla fall. Men ja, på det stora hela så, så är det en kompetent gjort film. Alltså rent filmtekniskt och skådespelarmässigt. mässigt till viss del. The Love Guru är bara så upprepande och så urbotad dum. Redan i det stadiet borde denna film ha kastats åt sidan eller omarbetats totalt. Detta manus förstår inte hur en film bör byggas upp. Och Mike Myers borde aldrig mer tillåtas att skriva en film. Men lyckligtvis har The Love Guru redan sett till att detta blivit verklighet. Ja, jag vet inte hur mycket jag kan tillägga egentligen. Du har tagit många av orden och munnen på mig, men jag ska väl försöka säga någonting. Och... Jag såg fram emot den här filmen när den kom, därför att jag... Jag tänkte att nu får Mike Myers göra någonting som han är bra på och det är skämt om det intima, det är att göra narr av saker och ting. Jag hade Austin Powers färskt i minnet och tänkte att nu, nu blir det mer utav samma vara. Men det blev Austin Powers sämsta sidor i en hel film och det var inte riktigt vad jag hade väntat mig. När jag satte mig ner för att titta på den här igen inför poddinspelningen så tänkte jag... Jag har kanske varit onödigt kritisk. Jag minns kanske bara de dåliga bitarna från den här. Det var kanske många bra som jag ignorerade för att jag skulle kunna sitta av arg på den här filmen. Så jag gav den faktiskt en optimistisk chans, och det, det skulle jag inte ha gjort för det fallet blev både hårt och smärtsamt för mig. Det är fullt så illa som vi gör sken av. Visst, någon med väldigt låg humor kommer säkert att få ut en del glädje av den här filmen. Jag säger ingenting emot det. Men vill man ha lite substans, vill man ha lite finess, vill man ha lite glimt i ögat och mycket talang bakom både skådespeleriet, humorn, manuset och allt annat... Ja, då lämnar den här väldigt mycket att önska. The Love Guru- ...är en katastrof på alla sätt och vis. Det enda som räddar den lite grann, det är fotot, det är klippningen... ...det är en del av de visuella effekterna. För som sagt så finns det sämre effekter också i den här filmen som är riktigt usla. Kanske skrattretande, jag vet inte, det blir en personlig smak. Men på det hela taget så är den väldigt visuellt intressant. Men det räddar inte manuset, det räddar inte skådespeleriet och det räddar inte filmen från Mike Myers ego för det är det vi får se här i över en och en halv timme. Hur han struttar runt och gör saker som han tror kommer att väcka publikens beundrande och skratt och leder snarare till en fruktansvärd massa ångest. Jag förstår varför den här filmen satte punkt för Myers karriär jag ska vara generös och säga Välkommen tillbaka Majors Jag tror du har lärt dig läxan efter den här filmen Och alla år som har gått Men om jag ska vara ärlig Den var en katastrof när den kom Och den var minst lika mycket en katastrof När jag såg den till den här gången För allt i världen Vill ni se en romantisk film Se inte The Love Guru Det här är skräp Ja Gorman, i, i kärlekens tecken är ju det här inte filmen för er. Eh, vad en titel än må eh, ta och eh, framkalla för känslor så eh, motstår de och eh, leta upp någonting annat istället. Det, det kommer att vara bättre än det här. Ja, tveklöst. Men efter den här upplevelsen så tror jag att vi behöver någonting helt annat. Jag tror att vi behöver lämna det sockersöta, gulliga och sexfixerade och fokusera på någonting som är betydligt mörkare och smutsigare. Men... Ta-sex ändå finns med lite grann, och åtminstone är i, i en viss rollfigur som har blivit väldigt prominent för den här filmen. Och även om dess titel blev väldigt ironisk för hur man känner sig efter att ha sett The Love Guru så, så ska vi väl inte påstå att vi vill gå fullt så långt. Ja, ja vad skulle man säga? Alltså, efter apatin som infann sig efter The Love Guru så är jag definitivt redo för ett. Eh omöjligt självmordsuppdrag bara för att få känslan att man lever i alla fall att man, man får tillbaka någon form av känsloliv och det är det jag hoppas på till, till nästa vecka. Ja, jag också och den här filmen hade ju väldigt mycket förhoppningar på sig men det var väl lite stormigt i produktionen och det mm. filmades väl om en hel del och det brukar ju vara ett dåligt tecken när man måste gå tillbaka för att spela in nya scener för att dryga ut den befintliga filmen. Då är det ju någonting som inte har gått rätt från början. Men trots det så är jag faktiskt väldigt optimistisk inför nästa vecka. Därför att det är, det är någonting som vi inte har sett tidigare i en värld som vi är väldigt bekanta med på många sätt och vis. Och det är alltid kul när man väljer att ta en eh, sån här historia från ett helt annat perspektiv. Ja det har de verkligen gjort här så det, det är speciellt eh, i det avseendet och eh, det har fångat mitt intresse måste jag säga att eh, vända på den, den typiska hjältesagan och se det. Med helt andra ögon men ändå lite grann med, med samma premisser men skruvat åt ett annat håll. Ja det, det känns som det är tillräckligt mycket för att eh, få filmen att kännas fräsch men samtidigt så ja det, det är någonting som, som skaber som jag är lite orolig för här i presentationen så eh, ja det är lite grann med skräckblandad förtjusning som jag kastar mig in i nästa veckas uppdrag. Ja, och en stor del av problemet är väl att det är lite osäkert hur mycket fokus man har lagt på alla rollfigurer som är involverade här. Därför ska man bygga ett team av något slag så måste ju alla medlemmar vara viktiga och alla medlemmar får vara i fokus. Men ser man på marknadsföring och allting runt så är det ju en väldigt liten grupp av den här gruppen som har blivit... Ja... Fokus för, för filmen, de som har blivit ikonerna för hela det här spektaklet. och det kan ju bli intressant att se vad man har gjort åt det, om det verkligen är så ensidigt eller om det bara är marknadsföringen som har gett en dålig bild. Jag vet inte, jag är nyfiken på att ta reda på det och det här är den typen av historia jag har sett fram emot att se. Och jag var väldigt glad att du också ville kasta dig över den här, så skräckblandad förtjusning, ja, men det kan ju inte vara värre än vad det har varit den här veckan. Nej, det är väl tur det i alla fall. Så jag, jag är redo för precis allt du har att kasta mot mig nu, Danny. Så, så nu kör vi hårt. Nu är det bära eller brista, dö eller leva som gäller. Ja, vi får kasta oss in i faran och se till att vi har vårt baseballträd redo och att resten av gruppen står bakom oss så att vi har en liten chans att överleva det här självmordsuppdraget. Men... Tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen. Jag heter Dani Arling och jag heter Pavel Hemmingsson och du har lyssnat på Radio Escape.